Найпотворнішим видавалося онлайнове спілкування з зіркою російського шоу-бізнесу, котра хотіла, щоб Марла знялася в її наступному відео. Переліт оплачувався, місце зйомок Київ, роля Марли – головна, естетика запланованого відео, щось поміж французьким Леоном Кілером і французьким же Доберманом. Явне місце дії, звичайно ж, Франція. Марла мала б зіграти дівчинку Кілера – що ходила на високих підборах, мала великий боргий перед босом і не меншу рушницю у валізці. Зірка, перелякана, видно, Марлиною блискавичною згодою щодо участі у зйомках, відразу ж попросила її надіслати свої знімки як ти виглядіш тепер?». Марла це зробила, і вже за кілька хвилин зірка цікавилася, чи має Марла чоловіка. «А я, бабисько дурне, сказала, що не маю». «Фе, яка стидоба! Ну, так, неодружені ми з Х'ялмаром, то що? Що за слабкодухість незайманої селючки? Якого рожна завжди залишати при собі зайвий простір для зайвих чиїхось уявлень?» Марла почувалася жахливо гидко. Її навіть почало піднуджувати, як після непровареного чаю із знемитої склянки. Вона почувалася так, ніби вже в якомусь вимірі зрадила Хялмера, чого ще зовсім недавно пообіцяла собі ніколи не робити. А тут ще й так дешево, із зіркою російського шоу-бізнесу. Але, кажись, я вже не буду в тому кліпі, бо зажирно для мене на шару в Україну літати. Та й звізда під кінець розмови образилась, як я їй повідомила, що йду додому спати. Ну, та й добре, та й срав пес. Тепер, лежачи на ліжку і задумливо пожовуючи краєчок книжки Салмана Ружді, Марла уявляла, як вона вже пише друзям листи з простування свого приїзду. Світлини з нереальненого кліпу одна за одною підлітали в повітря і падали діряві, прострілені кулями з неіснуючої марлиної гвинтівки. Місце дії – Джок Джакарта, Elchemical McDonald's. А потім Марла почала катастрофічно втрачати волосся. Може, я стаю йоною? Хоча навряд. Волосся випадало чималими шматками, залишаючи за Марлою необлаганний темно-русявий слід. Марла почувала дикий, ледь містичний жах. Попри те, що, крім ролі гомункула, їй уже жодної іншої зіграти не доведеться, Марлу більше турбувало питання, чому це відбувається. Тим паче, що з її текстів також почали стрімко випадати окремі літери, морфеми, а то й цілі словосполучення. «Боже, ледь не плакала Марла, запихаючи чергове пасмо змертвілого волосся до кишені. Ви це бачили?» «О, oh, it's funny!» Джесіка Уолт-Дісней з очима Бембі подарувала Марлі сяючу макдональдсівську посмішку. «No, it's not fucking funny!» Марла подумки назвала її «целюлітним комбінатом» і подумала, що не варто американця записувати в ряди хороших людей тільки через те, що він на загальний подив одного разу заплатив за вечерю, на яку тебе запросив. Дивно, але чомусь їх білозубі посмішки фасону «it's all right» навіть близько не лежали біля філософського пофігістичного усміху древньокитайського старця, хоча б порцелянового китайського старця. А коли ж та ж сама Джесіка захопила місце колох Ялмарового комп'ютера, відрізавши таким штибом Марлі доступ до ICQ – засобами котрого вирішувалася кінцева доля її поїздки в Україну. Марла не витримала і заревіла, Дарма, що з цією метою вона вийшла з офісу. За якісь три хвилини про її сльози і шмарки знали геть усі. Щоправда, втішати її прийшли лише дві дівчинки-індонезійки. Що ж не спрацювала біла солідарність цього разу? Марлі було страшенно себе шкода. Хоча вона це уявляла іншими словами, в її неправильної формої голові верзлися найрізноманітніші думки про те, як вона самотня, мала і безсила, і як сильно їй хочеться подалість цієї країни додому, але дому в неї немає. Марла вже уявляла як Ялмару з серйозним виглядом і канадським акцентом докладуть, що у неї стався нервовий брейкдаун, а потім всі будуть на неї дивитись, як на жертву зґвалтування, і, підкреслено, підбадьорливо посміхатися. — Бе, — сказала Марла, — хуй вам всім, а не брейкдаун. У воїнів брейкдаунів не буває, навіть у таких шолодивих воїнів, як я. Відтак Джесика таки звільнила місце під сонцем поблизу комп'ютера, і Марла занурилась у беззмістовне листування з усіма, хто був хоч трохи тому радий. Втім, інколи траплялися й досить корисні моменти. Наприклад, варто вживати більше вітаміну В і С, а також кальцію, в рибі він є,